Karibu katika historia ya wambugu. Kiima ni lugha kikushi na inashabihiana na lugha ya makabila yaliyo Tanzania ambao lugha yao ni jamii ya kikushi kama vile wa Irak, au wambulu wanaoishi mkoani Arusha na Manyara. Pia lugha hiyo ya wambugu inashabihiana na lugha za makabila inayozungumza lugha ya goroa, Buringi na Alawa na lugha nyingine jamii ya kikushi ambazo hutumiwa na makabila mengi yanayoishi kusini mwa Ikweeta. Utafiti uliofanywa na Maya Abe mwaka F94, kuhusu lugha ya wambugu. unaonyesha kwamba lugha ya kabila hilo imegawanyika katika la aja za aina mbali, mbali. Wambugu wanozungumza kwa lahaja kawaida wanatumia kiima kilichochanganyikana na kibantu. Lugha inojipenyeza katika kabila hilo baada kuishi na makabila ya kibantu kwa miaka mingi. Kundi la pili ni lile la watu wanaotumia lahaja ya lugha fasaha ya Kimaa. Kundi hili linaonekana kuwa ndilo linalotunza na kuenzi lugha ya asili licha ya kuishi na Wabantu kwa zaidi ya miaka 300. Wambugu wanotunza lugha ya asili, wanatumia lahaja sawa na lugha nyingine ya jamii ya yakikushia. Hata hivyo wa Mbugu wanaonekana ni wataalamu wa lugha kwa kuwa mtu mmoja anaweza kuzungumza kwa lahaja tofauti kwa kuzingatia mtu anaezungumza naye. Historia kuhusu kabila la Mbugu inasema kabila hilo linatokana na asilia ya watu ambao ni mchanganyiko wa Waafrika na Waasia na kwamba walikuwa wakiishi Afrika ya kaskazini kabla kuhamia Kenya na timai kuja Tanzania Ingawa miaka ya nyuma ilikuwa rahisi kuwatambua wa mbugu kutokana rangi yao Kadri miaka inavosonga mbele rangi yao inapotea kutokana na ndoa zenye mwingiliano wa makabila mbalimbali mbali ya kibantu hasa wasambaa na wapare Wambugu ni watu wenye asili ya ufugaji wa kuhamahama na wanapenda kulisha mifugo yao katika misitu iliyopo sehemu za Mwinuko kabla kufika Tanzania walipokuwa wanalisha mifugo walikuwa wakifuata mkondo wa mto kuelekea kusini kwa kuwa ulikuwa na maji mazuri pia ilikuwa rahisi kupata maji ya mifugo hivyo siku kuzilokuwa zinasonga mbele Ndiyo walivyokuwa wakisogea eneo la kusini mashariki hadi wakafikia Kenya baada kukaa eneo hilo kwa muda walivamiwa na kabila la Maasai ambalo nao walipanua wigo wa ufugaji hadi eneo la Kusini kwa kuwa wa Maasai waliamini kuwa kila eneo linalopaa kufugia ni mali yao walianzisha vita wa kugombea ardhi kwa kuwa mbugu ni watu wa kimya na wanaopenda amani waliamua kuhama kuelekea Kusini kisha kwa kufuata safu za milima ya Tao na mashariki hadi milima ya pare kusini katika mkoa Kilimanjaro ambapo waliamua kuweka makao yao ya kudumu inasemekana kuwa mara ya kwanza umbugu waliweka makazi yao kusini mwapate katika eneo la Vude na kushishi hapo zaidi ya karne moja kwa kuwa waliishi na wenyeji wao ambao ni kabila la wasu. maarufu kama wapare waliiga, Baadhi ya mira desturi za wapare, wambugu walipenda kufanya maktambiko yao katika milima ya upare, wakiamini kuwa nguvu za bababu zao ziko sehemu ya milimani. Hata hivyo kabila hilo dogo liamua kuhama katika milima ya pare na kwenda milima ya Usambara magharibi ambapo ndiko wanoishi hadithi sasa. Hadi leo haijulikani ni kwa nini wa waliamua kuhama. Baadhi ya utafiti kuhusu makabila ya Tanzania zinasema kuwa kabila hilo lilivutiwa na ukarimu wa Wasambaa na kuamua kwenda kuishi karibu nao. Hata hivyo, zipo taarifa zinazodai kuwa Wambugu baada ya kukosana na Wapare jambo lililosababisha kuzuka vita kati yao na Wapare wachome. Baada ya vita hivyo, Wambugu walifanya utafiti na kubaini kuwa Wasambani watu wa karimu na wanaopenda wageni hivyo waliswaga mifugo yao hadi milima ya Usambara magharibi ambako waliishi kwa amani na utulivu hadi leo tofauti ya wa wasambaa ambao huishi kwa mpangilio katika vijiji vyao na watu wako moja hujenga nyumba zao karibu karibu kwa lengo la kuimarisha ulinzi wambugu hujenga nyumba zao katikati ya misitu kuzingatia umuhimu wa kulinda ngome kwa kutumia watu wa ukoo mmoja. Inasemekana kuwa mfumo wa maisha yao ya ufugaji ndiyo uliosababisha watu hao kuishi mbalimbali mbali kwa lengo la kuachana maeneo makubwa ya wazi kwa ajili ya kulishia mifugo. Asilimia kubwa ya wambugu huishi kwenye nyumba za asili ambazo hujengwa misituni kwa kutumia miti na kufunikwa na majani ili kukabiliana na hali ya hewa hasa baridi na nyumba hizo kufunikwa na mmea inaoleta mandhari mazuri yenye rangi nzuri kwa miaka ya nyuma mbugu akitaka kumtembelea jirani yake alilazimika kutembea umbali mrefu lakini mabadiliko ya mfumo wa maisha umeanza kuwaweka watu hao karibu karibu kabila la mbugu linategemea mazao ya misitu kwa ajili ya kuendesha maisha yao. Miaka ya nyuma waliheshimu misitu kama kiini cha uhai wao. Waliamini kuwa kitendo cha kukata miti kilisababisha mungu kukasirika na kuanyima mvua na kukausha vyanzo vya maji. Wambugu ni watu waliokuwa wanaheshimu miti na mafunzo ya wazee wa kale yalioeleza watu hao kutunza mazingira ili kuepuka laana inayotokana na nguvu isionekana waliamini kuwa ukataji wa miti gusa habisha mumunyoko udungu kimbunga ukosefu mvua nyuki na wadudu wadogo wadogo kukimbia hali iliyosababisha ukosefu wa amani kwa viumbe wa msituni Wambugu hutegemea asali kama sehemu ya chakula hasa wakati wa kiangazi pia kutumia asali kufanya matambiko mbali mbali kwa lengo la kufukuza mikosi, kuzuia laana na kuomba baraka kwa mababu zao. Katika imani ya Ombugo, mababu wako karibu na Mungu na kutaka kufanikiwa ni lazima kuheshimu mababu hao ili sala ziweze kumfikia Mungu. Hata hivyo, mbadiliko ya mfumo wa maisha umesababisha Ombugo badilisha taratibu zao za kuishi. Mwanzoni mwekani 19 wa mbugu walianza kuishi karibu karibu kutokana ukosefu wa ardhi. Kusambaa kwa wafugaji wa kabila la kimasai katika mkoa wa Kilimanjaro na Tanga kumesababisha wa kupunguza idadi ya mifugo kuendelea kuulisha mifugo hiyo sehemu za milimani. Kupanuka kwa biashara katika mwambao wa pwani katika karne ya 19 ulidhoofisha uhusiano wa Ombugu na Wasambaa kusababisha kipato katika kaya kupungua kwa sababu makabila hayo mawili yalikuwa yanategemea kibiashara. Kuasili kwa mkoloni wa Uingereza katika ardhi ya Tanganyika ilikuwa pigo kubwa kwa Ombugu kwa kuwa Waingereza walianzisha sheria za misitu ya hifadhi jambo ambalo Lilo mbugu kuondoa makazi yao katikati ya msitu na kuishi kando ya msitu yao. Baadhi ya ardh hasa eneo la kwai na magamba lilitetengwa kwa ajili ya misitu ya hifadhi na mashamba ya wazungu jamwambalo ilisababisha mbugu kukosa haki ya kumiliki ardh kubwa kwa ajili ya kulisha mifugo yao. Hali hiyo ilisababisha mbugu huanza kuishi karibu karibu na taratibu walianza kujiingiza katika shughuli za kilimo wajifunzi kutoka kwenyeji wao yaani wasambaa tofauti na miaka mia moja iliyopita ambapo ombugu walikuwa wakitegemea ufugaji hivi sasa kabila hilo limejikita katika kilimo cha kisasa na wamebakiwa na idadi ndogo ya mifugo kutokana uhaba wa maeneo ya kulisha mifugo ambayo hutumiwa kwa ajili ya chakula Wambugu wamekuwa maarufu kwa kilimo cha viazi, mviringo, mboga na matunda ambayo huuzwa ndani ya nje mkoa wa Tanga. Pia waambugu wanajishughulisha na kilimo cha miwa ambayo hutumiwa kutengenezea pombe ya kienyeji. Kwa kuwa wanapenda mazao ya misitu, kabila hilo linajihusisha pia na kilimo cha miti ambayo baadhi ya watu wa kabila la Ambugu wanajishughulisha na bidhaa huuza ambao, na mazao mengine ya msituni ili kuboresha kipato cha kaya. Miaka ya nyuma mbugu walikuwa wanaweza kutambulika kutokana mavazi yao kwa kuwa walikuwa na uwezo zilizokuwa kuwa na ngozi au kaniki kipande cha kitambaa cha jinja chenye rangi nyeusi ambacho hutumiwa pia na wagogo kama vazi la asili. Hata hivyo siku hizi mbugu wanavaa nguo za kawaida na hivyo ni vigumu kuatambua kutokana mavazi na baridi wanaume hupenda kujifunika blanketi au midorogi na wanawake wanajifunika kwa kanga ambayo kanga moja kujifungia kichwani hadi kifuani na nyingine kutoka kiunoni hadi miguni chakula cha asili cha mbugu ni maziwa na mahindi pia hutengeneza asali kama chakula wakati wa kiangazi asali hutumika pia kutengenezea pombe ingawa siku hizi miwa imekuwa imekuwa mali kuu kwa kutengenezea pombe hiyo pombe hiyo ni maarufu pia kwa wasambana wapare. pale makabila ambayo ni jirani ya wambugu. jambo linalowawezesha kuimarisha uhusiano na kudumisha mila zinazofanana Wambugu wanapochanganyikana na wenyeji wao katika vilabu vya pombe sio rahisi kuwatambua kwa kuwa wanazungumza kisambaa na kipare ila wenyeji wanaweza kuwatambua kutokana na asili yao ya ukimya si, kwa kuwa mbugu ni wepesi kushika lugha wa poambugu ambao lugha zao za awali ni kipare kisambaa na Kiswahili kutegemea eneo ambalo mtoto wamekulia. hii ina kuwa kuna watoto wa Kimbugu ambao walijifunza kuzungumza kwa kutumia lugha ya Kipare. Hadi kufikia hapo, historia ya kabila wa Mbugu haina la siada mwandaji na msimulizi wa historia hii ni Mimi Fatna na Sulemani hadi wakati mwingine kwa heri kwa sasa.